Ondarribia Board Club elkartearen inguruan, hitzegin behar e, dugu orain horretarako telefonoaren e, bestaldian, Inaki Sánchez e, dugu, arratsaldeon, Inaki. Arratsaldeon, bueno, e, jakin izan dugu zuen elkartearen e, inguruan izan ere datorren igandean ekimen bat burutuko duzu, eh Ainsozenera eta sustatzen dituen elkarte honek, ba, e, beste surf eta elkarte batekin eta baita izeneko Lorezaintza enpresarekin batera ingurumen jardunaldi bat eh burutuko duzu ondarribiko ondartzagarbitzeko, baina hori aipatu aurretik, eh bueno, nahiko genuke e, Boart Club eh, elkartea. Eh, nola sortu zen? Ba, sortu, sortu doa orain dela bi, jagete gutxura bera. Azkenean eh, surfean mi biltzen gehan jende piloa bildu ea, eta bueno, nahi dugu bildu pizkat eh, kirol honen alboan dauden kirol guztiak bildu pizkat, eta batu jende asko dagolako, eta bueno kintzak Eh, antolatu jendearen txako eta pizka dena elkartu, zen dago eskeita dago surfa, dago sup edo surf arraunakin, eta bueno, dena pizka bildu talde batean, ta pizka eta antolatu ta, gauzak egin ikandeko abezela, eta bero eztekin txabatzuk, eh, bikingo guna abezela eta bueno, uh -huh. antolatu, gauzak pizka kru baten bidez antolatu uh -huh. Aipatu eh, oso bikingo eguna izan ere Zuek elkarte hau sorto Horreti baita eh, bikingo eguna Antolatzen zenuten ez da? Hori da, hori da Eta hortik abiatu zen piskabat e, Ideia, ba, aipatu dituzun bueno, bai skate, surfa Eta modalidades bereinak Biltzen dituen elkarte bat sortzeko Hori da <hum> Azkenean altenak ba, ezagutzen eta batzuk ibiltzen dia eskeiten, beste surfan eta bueno, e, ba, itxegiten eta pixkate inak inabazkoet hartu zuen pixkate e, timoia, eta bueno e, proposatu zuen ideia klubak e, formatzeko eta bueno, ideia onairut zitzaikun, eta bueno hazi sí. ginen pixkate lagun bezala eta bueno, azkenian jende animatzen azida eta horreagoaz, uh -huh. Onda... pixkanaka, pixkanaka eta bueno Ondar e, igandekoa izango da erdera zeratzen bezala presentazioa insozioa uh -huh. Hori da, igandean izango e, da beraz eh, ondartzanen garbitze hori beste elkarte batekin batera, goizokan marta erdietan abiatuko zarete Hori da Eta dejaldia, bueno, zabalduko dugu, ba, gure guaz, asko guaz, aldeko bizilagun guztiei, ezta? Ba, guztiei, azkenean, e, pff, nahi duguna da, ba... E, harribiko ondartza eta ingurumenen guztia oie pixka garbitu eta ekin txat bentsatua ba, familien zako haurtzikiekin zen bueno, kontrolikabeko izurketa uh -huh. pixka torri amaitu behar dela salatu nahi dugu eta bueno da, ekimen pixka simbolikoa baina bueno, nahiko importantea gaztei en, e, ikusteko zer, zer den uh -huh eta bide batez e, baita ba surfa maite e, duten bizilagun guztiei hau da bidazuaren bi aldeetako bizilagunei endaian, ba enda ditugu baitare suflaria oh, oh, beraiekin baitare harremana dituzu, enda, dituzu endaieko e, suflari edo eskita ibiltzen diren gazte, gazteekin harremana bai, dago, bai, dago baina ofizialki momentuz ez dugu esarrekin zen bueno, azkenean bila bete baina baina dugu pixka zabaldu guztiei eta nahi, nahi dugu, ba, e, endaiako, bai dugu endaiako bidazoako surfaldeak ere bai itxingo dugu, endaiako udalak ere nahi dugu itxegin, zen azkenian adibidez. Ba, surfeko e, txapelketa bat e, antolatu nahi baldin badegu endaian uh -huh. antolatu bat dugu, azkenian, bueno, nahi pizka zabaldu, bidazoa, e, otzingudiko, jende gu, ziari. Uh -huh. Eta bueno, bakarrik, ahi gandeko, ez da bakarrik surfeko jende entzako, azkenian mota guztiko jendea etortzea ikusteko zenbat zaborra zelzen den ondartsetara ta ze zen azkenean jendia ez da gun, ikusten dugu, uretan zarten zaren zenbat zaborra dagon itxasuan eta azkenean natura zain dugar dugu pixka bat uh -huh. Ba, deialdi horrekin galditzen gara, animatzen ditu gure guztiak ekimen honetan parte hartzeko, eta gogoratuko dugu, e, igande hontan, e, goizeko amarte erdietan dela itzordua, ordu batak arte bertan egungo zaretela? Bai, jondarribiko e, ondartzako parkinean, uh -huh. amarte erdietan mangelituea, eta eta zer eraman guk emango dugu dena, poltsak, eskularruak, eta guk emango dugu dena, eta gero gueno, uh -huh. bi ordu, ta... Goiz poli bat pasatzeko, asmokin juteak Ba, osongi, e, Inaki, guzti horrekin galditzen gara, mi esker ba, gurean izategatik. Gauza bakarrik, emango ditzuet, e, telefono bat, nahi duena, ba, informatio gehio, ba, telefono horretara da ditzeko Bale, osongi? Bale, behatzi lau iru, zei lau, zazpizero, zortzi iru uh Huan, Inaki hartuko du telefono, eta berak, emango du, nahi duena, ba, pixka, te, klubeko informazio gehio edo Egan eh, ekimenaren Informazio gehiagoan emango direte, uh -huh. bueno, dena. Te, telefono horretan informazio guztiagoa. Ba, guztiagoa, e, bai. zue. Horida, vale, ba, deialde horrekin galditzen gara inaki. Azker Zuei.